منتديات القرآن تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سره وفي جهل أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك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 Allaha svevišnjeg veličamo i njemu zahvaljujemo, koji nam je omogućio da se okupimo ovdje, da se družimo izučavajući njegovu vjeru, salavati i selam, mir, neka je na Mohameda, selam, njegovu porod, sučasne ashaabe, i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braćo moje draga i ciljine sestre, kao što ste čuli, mi se joć družimo sa temom koju sam ja naslovio snagom Kur'ana do savršenstva duši. Na samom početku želim da citiram jedan hadis koji nije direktno vezan za našu temu, ali nedavno sam pristavao na jednom predavanju kod jednog šeha, pa kada sam čuo ovaj hadis, iako sam ga nekada davno čuo i znao, odlučio sam da ga podijelim zajedno s vama. U Debu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi Da je Allah uposlanika alihi salatu wasalam kazao Doista uzvišeni Allah ima skupinu meleka koji hodaju po zemlji I traže skupine ljudi koji veličaju Allaha i spominju Allaha Pa kada neka od tih skupina meleka nađe ljude koji veličaju Allaha Pozovu ostale i kažu dođite, dođite, našli smo ono što tražimo Pa onda tu skupinu prekriju sve do ovo zemaljskog neba svojim krilima i počinje razgovor između Allaha i Meleka a Allah Čelešanu kao što je došlo u rivajetu Buhari i muslima najbolje zna šta će meleki odgovoriti pa kaže šta rade moji robovi pa kažu Meleki gospodar uveličaju te zikri izgovaraju riječi la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah i druge zikrove kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala a jesu li moji robovi mene vidjeli Pa kažu meleki nisu gospodaru. kaže uzvišeni Allah, a šta da su me vidjeli? Kaže gospodaru, mnogo više bi te veličali i mnogo više bi strahovali od tebe. Kažu uzvišenji Allah, a šta oni traži? Šta hoći? Što su se okupili? Kaže traže tvoj džennet. Kaži uzvišenji Allah melekima, jesu li oni vidjeli džennet? Kažu meleki nisu. Kažu uzvišenji Allah, a šta da su ga vidjeli? Kažu Meleki, gospodaru, da su ga vidjeli, još bi više žudjeli, još bi ga više tražili. Kaže, al čega se utječu, od čega bježi? Kaže, utječu se od dva, tri džehennema i od njega bježi. Kaže, uzvišen Allah, a jesu li vidjeli džehennem? Kažu Meleki, nisu. Kaže, uzvišeni Allah te uzvišen je Allah, a šta da su ga vidjeli? Kažu gospodaru, da su ga vidjeli, mnogo više bi bježali od njega. Varazgur, Allah, I završava razgovor između Allaha i njegovih meleka, kaže uzvišeni Allah: "Uzivam vas, o moji meleki za sjedoke da sam im oprostitu." Allahu ekbar. Kažu meleki, ima među njima jedan, nije on došao zbog onoga zbog čega su oni došli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Oni su narod onaj ko bude sjedio s i on će inshallah imati hayran. Tako radiš po hadisu Molim Allaha tebarko tala, da ovo naše druženje bude od onih druženja koji će meleki pre, prekriti svojim krilima i od onih druženja kojima će uzvišenje Allah, tebarko tala, oprostiti. Braću moje, draga i ciljine sestre, savršenstvo duši. Kada govorimo o savršenstvu duši, ne možemo da ne kažemo da je definitivno, bez razilaženja, najbolja duša koja je kročila ljudskom zemljom, Muhammed, alihi, salatu, Selam. On je svoju dušu odgaja od Kur'ana. A iša radijallahu ta'ala anha, kao što došli došlo v hadisu, kada su ju pitali, kakav je bio poslani, kakav je bio njegov moral, kaže, kanja huluku rasuli Allahi sallallahu alihi wasallam el-Kur'an, njegov edep, njegov život je bio Kur'an. On je bio Kur'an, koji hodi po zemlji. Nažalost velik hroj ljudi ne zna, da je Kur'an objavljen da bi čovjekove duhovne potrebe i čovjekove tjelesne bolesti. To velik broj ljudi ne zna. Zato imamo problem da ljudi idu kod zihribaza, kod vračara, a ne znaju da oni sami sebe mogu liječiti Kur'anom. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ Mi u Kur'anu, kaže, objavljujemo ono što je lijek. Kažu komentatori Kur'ana, od kojih je i šehe Abdurrahman Saadi i mnogi drugi, ova riječ, mi objavljujemo u Kur'anu lijek, obuhvata lijek za duhovnu potrebu čovjekovog srca i obuhvata lijek za telesna oboljenja ljudskog tijela. Pogledajte samo, kratko ćemo se ovdje zadržati, milost Allahovu poslanika i veličinu te duše njegovi, njegova milost je bila tolika da je obuhvatala i ljude i životinje i muslimane i nemuslimane i stariji i mlađiji pa primjera radi znate kako je muke sve Muhammed a.s. prodeverao u Mekke udarali ih, protjerivali ih bojkotovali tri godine naposlanika dok je obavljao namaz bacali su utrobu debi i mnogi drugi znači hajde kažemo Mnoga druga iskušenja koje poslani se poslanik Elisa 7 doživio u Meku i na kraju morao je izići iz Meku. Nakon što je izišao, nakon deset godina vraća se kao osvajač, podignute glavi. I kada je ušao u Meku, vidio je one mekelije koji su ga juče vrijeđali. Pa kaže o njima, šta vi mislite da ću ja sada vama uraditi? Zna se kada osvajači uđe u neko mjesto, prvo... Naprave račune sa onima koji su bili najveći problematičari prije. Pa oni gledaju šta će kaže. Ihebu. Fe entum utulaka. Idite, svi ste slobodni. Allahu akbar. To nema u historiji čovječanstva osim ovdje kod Muhammeda aleyhisselam. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allah poslanik jedne prilike ušao u jednu baštu. U toj bašti je bila jedna deva. Pa kada je ugledala poslanika, alihi salatu wasalam, počela je da plaći. Počela je da ruči, počela je da stenji. Pa je došao poslanik, stavio je svoju mubarek, ruku na nju, pa je prestala da plaći, smirila se. Kaže Allah poslanik, koje vlasnikove devi? Pa je došao jedan ensarija, kaže, Allah poslaniče, to je moja deva. Kaže, a zar se ne bojiš Allaha u pogledu ove životinje koju ti Allah dao? Sada mi je se, kaže, žalila i plaće na tebe da je patiš gladnu i da je pretovaraš. Životinje su našle smiraj kod Muhammeda, alihi salatu wa selamu. Također, vi znate događaj koji je zaviležen kod Buhari i muslima, kada je allaho otišao u Taif. Otišao je pješice stotinu kilometara pogledajte tih ambicija koji je od nas danas preman otići stotinu kilometara u zenicu pješice da nekog pozove u islam Muhammed Selam imao tolike ambicije otišao je kako su ga dočekali jesu li sa crvenim tepihom ne naredili su o mladincima tog mjesta taifa da ga istiraju kamenicama pa su uradili toliko su ga gađali kamenjem da je izišao krvav iz taifa pa kada se vraća u neku Pod navodnim zdacima ponižen od njih. Dolazi i kaže, kada sam išao, osjetio sam da između mene i sunca nešto naišlo kao oblak. Pa sam pogledao kada Džibril, alihi selam, pa je rekao Muhammede, tvoj gospodar je čuo razgovor tebe i tvog naroda. Evo poslao je Meleka zaduženog za, za brda, naredi mu šta hoćeš. Pa je došao Melek zadužen za brda, poselamio se sa poslanikom i kaže... Allahu poslanjuče, narediš da da da učini. Ako hoćeš, ja ću uzeti dva brda i sručiću na njih. Zamislite da je neko otišao od nas u Zenicu i otišao da poziva ljude i oni ga natjeraju kamenicama i on kada iziđe iz Zenice dođe mu neki Lola i kaže: "Evo ova kuglica to je atomska bomba. Hoćeš li je rokni ta Zenicu?" Rokni je ja hadi da vidim kako atomska uništava Zenicu. Što je normalno? Ali Muhammedu alejselatu veselam je bio daleko od toga. Kaže bel arju an yukhrij Allah min aslabih qaumen ya'budu Allah wa la Ne ne ne. Ja se kaže, nadam. Da će Allah iznijevi kicmi izvesti ljude koji će Allaha obožavati. Allahu ekber, pogledajte milosti, pogledajte rahmeta, pogledajte duše. Da vidimo kako je Allah uposlanik a.s. odgajao duš. Braću moja draga i cijene sestre, jedna od najbitnijih stvari iz kojom je došao uposlanik jeste da je došao da poziva ljude da Allaha obožavaju, da ih izvede iz tmine grijeha na širinu Islana. Da ih izvede iz obožavanja, stvorenja u obožavanja Allaha te barake ta'ala. Ako pogledamo u ponašanje današnjih ljudi, naročito omladine u velikom, znači žal što to moram kazati, ali vi znate, oni koji su slušali nekada moja predavanja, da ja nekada ciljano budem strog kako bi shvatili određene stvari. Pogledajte naše o kako se oni danas ponašaju, a i ostali oni koji su malo starijih od njih. Utakmice, filmovi, serije, mode, trendovi, ekskruzije, koride i ostali trendovi, znači ljudi maštaju o parama, o ženama o slavi ja bi volio da neko napravi anketu u nekom gradu gdje su muslimani većina i da ljude na putu pita, izvim te gospodine znate li vi zašto su ljudi stvoreni zašto ljudi su stvoreni jesu li ljudi stvoreni za utaknice, za diskoteke za kafane, za facebook i ostale šeitanje ili ima nešto drugo Allah Đelešan mu kratko odgovara u Kur'anu. Zato se treba družiti sa Kur'anom. Kaže, uzvišenja Allah tabaraka wa ta ta'ala, وَنَا هَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ Ljude i džine sam samo stvorio, pazite, samo, da bi me obožavali. Sve drugo je sporedno. U islamu možeš biti električar, možeš biti automehaničar, možeš biti informatičar, možeš biti doktor. Niko ti ne vrena, izaberi šta hoćeš. Ali to u okviru, u okvire Islama. Budi šta hoćeš, ali kada čuješ <mim> na namaz, informatičar, futbaler, golman, svi u džaviju idu. Jer ako ne postupiš tako, ti obožaješ nešto drugo mimo Allaha. Allah kaže, nisam ljude stvorio osim da me obožavaju. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet... Ovaj ajet obuhvata cilj i svrhu zašto su ljudi stvoreni. Kaže poznati komentator Kur'ana, Ima Ešem Qiti u poznatom tefsiru Edvaul Bejan, kaže Allah je vešem ovaj ajet pojasnio je u ajetu suri Tebarek, suri Mulk, el-levi haleqa l-meute wal-hajate lijebluvakum ejukum ahsenu amela. Allah je dao, stvorio smrt i život, da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati. Allah nas je stvorio da otis slobodnu volju budišta hoćeš da vidi kako ćeš se ponašati pa ko se pokori naredbama i ostavi zabrane njega će nagraditi ako ostavi naredbe i prekrši zabrane njega će kazniti zato smo na dunjaluku nažalo živimo u vremenu turbo života kada ljudi nemaju vremena da razmišljaju o tome Ljudi, ako pogledate njehu u svakodnevcu, čovjek koji svakodnevno gleda serije, filmove, utaknice, Facebook i ostale stvari, on svojim dijelom kaže da ne zna što je stvoren. A pogledajte što kaže uzvišeni Allah. Efe hasibtum enema halakunakum abefan u enakum ilajna lata uđe'un. A zar mislite da ste stvoreni uzavlj? Allah se čudi, postavlja pitanje i čudi se. Jer kaže mislite ste uzavlj stvoreni, si stvoren za utaknica. Ma nije umet Muhammed da stvorim da igra lopte. Nije Allahami, Ja volim igrat futbal, ali ne smiješ živjeti za tu. Znači stvorili smo da Allah obožavamo. Kaže Allah djelšanu, a mislite da smo vas uzalost stvorili i da nam se nećete vratiti. Kada znaš ovu klauzulu i da nam se nećete vratiti, to ti reguliše tvoj život. Jer ćeš se vratiti Allahu i pred njim ćeš račune stroge i polagati. Praću moja draga i ciljni i sestri, pogledajte ovaj ajet kada Allah je ošanu kaže A ljude i džine sam stvorio da me obožavaju Allah je stvorio čovjeka Teorija da je čovjek nasto od majmuna je gluplja od razmišljanja o njoj Ali nažalost ona se i danas uči u mnogim državama čovjek nasto od majmuna Dragi Allahu u je li moguće da ljudski mozak toliko poludi i da povjeruje u to? Pa što majmuni danas ne postaju ljudi? Jedan se zafrko i postao čovjek I rekao ostalima nemoj da bi ko prelazio sam se privario Bože sačuvaj I ostali ne prelazi On se zafrko i kaže šutite Ko je zadovoljno da rekne ja sam sin Muhammedov, Ahmedov, a on sin gorili Nek je dole, nek bude Ha bibi ja neću da budem sin gorili. Mene Allah stvorio Ja znam što sam stvoren Da obožajem gospodara I to je jedina teorija koja je postoji nema drugi ili čovjek naš, nasto od majmuna, što je, gori nego za razmišljati, onda je Allah stvorio. Kaže, Džubejribnu Mut'in, mušlik došao sluša Kur'an. Boži poslanik klanja akšam namaz i kaže, pa je došao do ajeta emhuliku min gajri še'in emhumul haliqun. Kad je čuo on kao mušlik ove riječi, kaže, malo mi srce nije izletilo iz grudi. Allah Želešanu kaže u ovim ajetima a kaže jesu li oni sami od sebe nastali ili su sami sebe stvorili ili bez stvoritelja Allah se čudi Allah je ljude stvorio zato vraću moja draga i cijene sestre veoma je bitno govoriti ovoj tematici mi na terenu ovdje imali smo komunizam 50 godina imamo poljuljanje najteže temelje vjerovanja Mušici meke kojima je poslan Muhammed Kurana na više mjesta Kazuje, kaže, kada ju upitaš ko je stvorio Zemlju i nebesa, oni kažu Allah Danas pitaš ko je stvorio Čovjeka, kaže, stvoren od majmuna I priroda sve nešto daje A Što meni priroda ne napuni Novčani i kjednom da ne moram Čitav život lijetat za parama Znači Allah je stvorio Insana Nama su poljuljani najžešći i temeli Akideta Da postoji Allah Da je Allah stvorio zemlju i nebesa. Mačka prošla preko puta. još ako je crna, vraćaj se kući. Kada kodeš na poslu, poginčeš. Mačka jadna, ganja, više mora. Jes, zatvor je u kavez. Dadi joj krišku, nikad neće preko puta proći. Jadna mora prijeći preko puta. Nemre čitav život tuda po planinama. Opet će preko puta proći. Mi imamo problem sujevjera, problem sujevjera je u problemu rubu biljeta. Allah je stvorio zemlju i nebesa, on usmrćuje, on daje život, on daje rizk, on daje nafaku. Ne može se bez njegove dozvole desiti ništa. Kaže, prošla mačka preko puta, vraćaj se kući, poginj Mačka, jadna, ne zna, bolan, ne zna jedan plus jedan da zna kaž ti pogin. Ali, nažalost, ja sam bio preksino čutrani ku držu ovakvu tribinu i dvije trančke, da ih nazovemo gospođe, kad su čule ovaj govor, ustale kaj, ej, jesi ti, vrateve habija, mi do sad uvijek smatrali da mačka kad prijeđe preko puta umrćeš, ti sad došu, niješ umrt. Ej, jesi faca. I ustale kaj, mi ne, ne morate više slušat. Hajde, rekao, brate, da ja se odmorimo od vas. Rezinirano, da bi čovjekovo vjerovanje bilo ispravno, treba da vjeruje u četiri stvari. Da Allah postoji. Da je Allah stvorio zemlju i nebesa. I sve ostalo i ništa se u svemiru kosmosu ne može desiti bez Allahove dozvoli. Da vjerujemo da se ne smije nikome nikakav ibadet činiti osim Allahu. Navodili smo primjere dođe Ponek i Bošnjak, a više tamo po islamskom arapskom svijetu, dođe musliman kod kabura i plaće, o, hađi buba, o, o, zdravi me, hađi buba. Hađi bubu, bojli crvi, kopaj ga, pa ćeš vidjeti bolan. Na njemu dva kubika zemlje, poslani kaže, kad me i ta zakopaju, dovite za njega, vi za njega, kaj sad njega pitaju. Poslani kaže, ti dovi za njega, on došlo i on viće, je, bađi buba, te me izvadiš, belaja. To je širk, najveći grijek kojeg Allah nikomu prostiti nije će. Dova je ibadet i samo se smije činti Allahu. I treća i četvrta stvar, da vjerujemo da postoji Allah, da vjerujemo da je stvorten zemlje i nebesa, da vjerujemo da ne smijemo nikakav ibadet činiti osim njemu i na kraju da vjerujemo da ima imena i svojstva savršena u kojima niko nije njegov suparnik. Evo pogledajte zašto ja govorim ove stvari. Pogledajte neko, nekoliko stvari za koje mi ne znamo da su u koliziji sa temeljima djeljini. Gledanje u filđanj. Čitanje dlanova, Otvaranje zvijezdi, mjeseci i ostali planeta. Čitanje horoskopa. Evo sam se zaustati kod čitanja horoskopa. Dragi Allah, ja bi volio vidjeti da li normalna osoba čita horoskop. Kaže, govori, on se obraća jarcovima, haj ha, znaj, gdje su, kud su, tu su, neđe. Kaže, jarcovi, vi, kaže, u ovom mjesecu prolazite kroz velike probleme. Kaže, jarac, mu, jesam. Jesam, kaže, sjetio mi je se, kaže, u Belaju sam, ne mreš. Pa, tokma, ako jedan svi imaju problema, bolan, vidiš da te farba, bolan. Jesu kaže, bogami mi, rekao mi u problema, kaže, ja ne mogu se ščupati iz problema nikako. Dragi Allahu, dragi Allahu, zar se ljudski mozak može tako uspustiti u korpu za smeće i da vjeruje nekom polupjanom jarcu koji piše tamo horoskop, da ti krolaziš kroz probleme. Poslanik alihi se nam ne zna gajbi, a on ga zna koji piše horoskop. Poslanik poslao 70 svojih karija. došlo mu jedno pleme i kažu Poslanik će de nam pošaljiti 70 karija da nas podučavaju Kur'anu. I on im poslao. Sutra dolazi vijest, kaže oni ih pobili svi 70. Pa da je znao poslanik Gajib, ne bi im dao ti 70 ljudi. La ilaha illo. Poslanik ne zna Gajib i dođe neki polupismeni čovjek i kaže ja ću nam horoskop. La ilaha illo. To je braćo moja draga Jasno u koliziji sa ispravnim vjerovanjem Također Nosanje Hamailija Zapisa, tisovog drveta Konaca, raznoraznih dezena, Crveni, plavi, bijeli, oko djece To kaže, obisniš oko sebe Ha, bih bih, slobodno ideš na 80 vorku Ušte kaže, pogod <laughs> Valas bi ješto ja bi plaku od Poslanik selam kaže ko okači na sebe hamailiju, učinio je širk. Šta će te hamailija sačuvat sve višnje? Allaha. Ali pošto se te hamailije kupuju bez pdv pa imaš velike, mali, na popustu, snižene po... Znači, ljudima je lako zafarbati pamit. Evo, izpričat ću na jednu hićaju, iako smo se večeras puno smijali, a nije dobro. Kaže dvojica ljudi birvakti, hićaj je virodostojna. Vozili se oni u staroj fići, ovaj što je vozio Valde kupio vozačku, nije je položio ispravno i oni su vozili hop hop i potput. A dole provalija duga 300 metara. Ali jedno jedino drvo koje je bio hrastić, oni se zaustali za hrastić. I oni se polako izvuku i gore došli na put i kaže sad ovaj vozač, uf, kaže da ne bi hamajvi je ošli kaže ovaj drugi a ja jabudale da ne bi hrastića kakva hamajlija bolan čovjek s kontove li zapreli za hrastić izladi hrastić pa švi gdje ćeš otić dole kakve hamajlije kakvi bakarači kakvi montirači znači ostavite se ti stvari to su opasne i zabranjene stvari odlazak sihribazima Boži i poslanjika kaže ko ode sihribazu i povjeruje mu On je kaže za njega on u čime sam ja došao Ili ljerva cihri baza ili poslaniku. U drugom hadisu je rodostan kaže poslaniku odrko cihri baza. I samo ga upita. 40 dana mu se ne prima namaz. Mora klanjati, ali mu se ne prima. On kaže pa ja kaže lako neklanjam, kaže nema veze. Također imamo jednu opasnu stvar a to je ismijavanje sa propisima vjerni. Ljudi vidje čovjeka sa bradom, ženu pokrivenog lica, vidje čovjeka zavratio svoju odjeću iznad članaka. Ne Ovaj se kaže nerukujni sa ženama, ovaj ne sluša muziku, ne ide u disko. I počnu se ismjavati sa omladinom i ljudima koji praktikuju vjeru. Allah je kada govori u lucemjerima, u Kur'anu, na kraju im kaže, nakon što se ismjavali u vjeri, kaže, nemojte davati svoje razloge i upravdanja, postali ste nevjernici nakon vašeg ismijavanja s vjerom. Ako nešto ne znaš, šuti, provjeri, pročitaj. Nama je problem, i vjeru učimo od novinara. Veli, kako onaj novinar, on 40 godina nosio šapku, titinu, druže, tito, mi ti se kunemo, da zato mu u džahennem idemo. I ide za titom, i misli on da i sad ima goli otok, da se muslimani i dalje kolju, da se tako, tako i dalje, I on ti, kad piše svoje članke, vehavije, teroristi, plaćenici, ninđe, žene, kornjače, ne znam i ja više šta je. I onda dođe Božnjoko popaga i počne za njim. Pusti ga, to je ti im pionir bolan. Ti se čuvaj, Boži postani i kažu u Adisu Buharije, čovjek će kazati riječ. Jednu. Neće se ob obraćati pažnju na nju. Biće bačen zbodnje dublje od istoka do zapada u Džehennemu. Pazite na jezik, upropasti ćeš sve ono što si čitav život radio, od teravije, od namaza, od sadake, od svega, pa sa jednom liječu potroši. Pazite, ostavi se novinara, vjera se ne uči od novinara. Njemu plata što veći i više slaži, dobit će veću platu. I zato ne mojete učiti vjeru od novinara. Također, velik broj ljudi nije svjestan činjenice Da nije dovoljno samo reći la ilaha illallah, ja sam musliman. Čovjek mora znati značenje la ilaha illallah. Ja bih volio da se napravi također anketa, pa da zaustavimo ljude i da ih samo kažemo šta znači la ilaha illallah. Učenjaci la ilaha illallah pišu tomove. Mi ne znamo samo prevesti. I ljudi mislije to što se zoveš mujo i rekao si la ilaha illallah, triput na me vludu, pa ćeš ući u dženet. Ne. Moraš znati značenje toga. Također... Čovjek može biti musliman, pa može počiniti dijelo, pa da postane murte, da kod vjeri. Ljudi imamo osjećaj da smatra gotovo musliman. Rodio se musliman, tri put ošao u Mejtev kod Efendije, ništa nije naučio i završena sve ideš uđene direktno. Mogu se urati dijela koja izvodi, Učenjaci navode velika dijela. Tomove pišu dijela koja izvodi iz Islama. Muslimana koju radi izići izvjeri. Jeste li ikada čuni nekog muslimana, bošnjaka, Da je opsovao Allaha i poslanika. Ja sam čuo stotinu puta. Kažu učenjaci po konsenzusu islamski učenjaka kako opsuje Allaha, izlazi izvjeri. Opasno. Opasno. Opasno. Ja smatram da se mnogo, da je se ova tematika zapostavila Naša vrhovna institucija koja okuplja vošnjake, islamska zajednica, smatram da treba mnogo više ratu. Ovo je jedan prijedlog od jednog malog insana, da se više radi na edukovanju muslimana u pogledu ove tematike. Mi ne možemo ovdje večeras o tom i pro, progovoriti. Ali treba na mimberama govoriti, jer od mene ljudi ne uzimaju. Kaže, ova je vehabija, od, od njega je sve pola, pola. Ali kad mu od Efendije dođe, Dresmija, Majlije, Nosa, to je vjera. I treba instituce islamski zajednici da poradi mnogo više na podučavanju ljudi mi imamo, nerijetko nam se dešava da svake godine se ponavljaju iste hudbe, imaš rokovnik sa 54 hudbe i samo ga rotiraj, svake godine lele tu vragaj, klanjaš tri rekiata, osamsto puta kuluvala, šesto puta fatiha i to ideš u dženet, moraš pit, moraš se kurat, moraš šrat, moraš kras. kaže to, klanjaš, habibi, prije mu metra si u dženetu, Daj, govorite nam o aktuelnim stvarima. Govorite nam ono onome što je vjera. I zato kažemo, vraću moja draga, ova stvari, potrebna je edukacija. Potrebna je edukacija da bi se riješila. Ovako čovjek postiže zadovoljstvo u životu. Vraćamo se našoj temi. Snagom Kur'ana do savršenstva duši. Savršinstvo duše je nemoguće postići osim nakon spoznaje zašto živiš. Pogledajte zapad. Zapad je prepun dunjaluka i para, ali svakim danom, čitajte statistiku, povećaje se broj samoubistava. Ne znaju zašto živi. Dole snimanju u Somali, u Čečeni, u Palestini, kad si dole za samoubistvo, nema šta jest. Ali on zna zašto živi. Vjera, spoznaje zašto živi, što čovjeka čini sretniji. Allahami najbogati je nesretan ako ne zna zašto živi a najsiromašniji je sretan ako zna zašto je stvoren druga stvar prvo znači da znamo zašto živimo drugo spoznaja Allaha ne moguće je izgraditi dušu osim ako spoznaš svoga gospodara Vraću, moja draga, savjetujem vas jednim savjetom, prvo u sebe, nakon toga vas, uzmite u svom život, odvojite vremena i družite se sa Kur'anom. Čitajte Kur'an sa razmišljanjem. Posebno obratite pažnju na tri vrste ajeta, ovo zapamtite većeras. Nakon činjenice, smo stvorili da Allah obožajemo, zapamtite ovu činjenicu. Ajeti koji govori o uzvišenosti Allaha. Čitaj ajete koji govore o Allahu i razmišljaj o njegovoj veličini. Ja ću vam dati samo par primjera. Kaže Uzvišeni Allah: "Wa 'indahu mafatihul gajbi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal Kaže, samo Allah ima ključeve gajba, samo on. Kopnu i šta ina moru. I pazite sad Allah te seli. Kaži, ne postoji ni jedan list koji opadni, a da za, za njega Allah ne zna. La ilaha illallah. Koja je to uzvišenost? Tu ljudski razum staje. To razum ne može dok učiti. Koje su prašume? Koje su naše šume? Drveće? Cvjetovi? Koliko je listova? Ne postoji broj najveći na planeti da može samo jedan posto izbrojati listova. Ini jedan listne ne opadni, a da Allah za njega ne zna. Allahati ako čovjek ovo svati, treba li njemu više išta tumačiti? Treba li njemu kazati da treba klanjati? Treba li ženi kazati da treba nositi mahramu? Treba li čovjeku kazati da je zabranjen alkohol, bludi i ostalu? Ako zna da Allah zna za svaki list. U više kuranskih ajeta Allah Đaršanu kaže i zna šta je na nebu. I šta je na zemlji, i zna šta javno kažete, i šta tajno kažete i na kraju i zna šta je u vašim grudima. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah je teško svatiti insana koji zna ove ajete o Gospodaru i postani nepokuran. Zato kažem ajeti o Allahu. Dali ajete o Sudnjem danu kada dođete do Ajeta o sudnjem danu zastanite pa ih ponovite par puta kao što je učinio Muhammed alejhi salatu vesselam. Evo vam samo nekoliko primjera. Kaže uzvišenje Allah govoreći o nevjernicima: "Fa kayfa tatakunu in kathartum yawma yaj'alu al-wuldana shiba." Kaže Allah dž.š. nevjernicima: "A kako ćete se spasiti na sudnjem danu kada će djeca osjediti?" Djeca na sudnjem danu neće polagati račune zato što su malo nježne. Ali kada vide kako stari polažu račune, oni će osjediti. La ilaha illallah. Valahi, valahi, da čovjek umre od straha. Da mu srce pukne od straha. Kaže Allah Đelšanu u suri jasin, navodili smo taj aj često puta, nažalost mi jasin samo možemo uplatiti, ne možemo ga slušati. Kaže Allah džlišanuhu, El jevme nahtimo ala efuahihim, wa tukelimu na ejdihim, wa tešhedu bima kanu jeksibun. A tog dana, kaže Allah, mi ćemo zapečati njihova usta. Pa će nam ruke govoriti i njihove noge svjedočiti. Ne možeš se sakriti. Možeš li kad tvineš u diskoteku ruke odrezati i ostati i odeš bez ruku? Neće te onda u diskoteki niko. Ili bez nogu otići. Allah će na slugnjem danu tvoja usta zapečatiti i najbliži organi tebi svjedoće protiv tebe. Pogledajte apsolutne pravdi. Neće Allah da kaže ja sam znao sve što ćeš činiti i sve je zapisano. Ne, ne. Dokaz sam proti sebe. Donesu ti knjigu kao što je došlo u suri El Isra. I to roki tebe. Evo ti tvoja knjiga. Gde nam ti pročitaj šta su meleki zapisali. To odgaja ljudsku dušu Allahami. Time čovjek postiže ono što je postigao Muhammed aleyhi selam. To je savršenstvo duši da znaš daš polaga račun. Allah je ili se obraća na i kaže a zar mislite da ćemo vjernike i nevjernike na slunjem danu izjednačiti? Čovjek podio u srebrenici 600 ljudi, silovo 300 muslimanki, pokro pola srebrenice i dobio 6 mjeseci zatvora. To je to pravda? Nije na dunjalku, ali zapamtite, pravda je na ahiretu. Kaže Allah, zar mislite da ćemo izjednačiti bogobojazni i nevjernike? Lao Allahi, neće tako mi Allaha. Zato, to je to je potpunu duši, to je savršinstvo duši. Kad znaš veličinu svog gospodara, kad znaš težinu sudnjeg dana. I treća kategorija ajeta. U Kur'anu mnogo, Allah Đelšanu govori o tri vrste ljudi, treća ova stvar ima tri kategorije, Allah Đelšanu govori o licemirima, o, mun, o, o nevjernicima i o muslimanima. Pa kada se govori o muslimanima, preispitaj se ima li mene tu negdje? Allah Žilšanu kaže u Surije ben fal innamel mu'minune alladine iza zukirallahu vodžilet kulubuhum pra, i na kraju kaže ulaike humul mu'minune happa a to su pravi vjernici, da vidimo ko su kaže to su oni kada se Allah spomeni. srca im zatreperi nije ovo ubliđenje se poveća oni kaže namaz obavljaju oni zekeja daju da vidiš imali te gdje tu da li kad čuješ neko ti rekni, rekao Allah znači da se prispita licemir, da vidimo imala gdje u licenirima. mi smo čudan narod, Allahami ashabi su bili ashabi žrtvovali su za din svoju krv, svoje živote poslani kaže kada bi neko od vas udjevio kao brdo uhud, brdo uhud je ko igvan ne može, kaže, dostići pregrštu noga što su moji ashabi dali oni kaže Ibnu Muleke u Buhari zabilježeno Doživio sam trideseta shaba Svi su se za sebe boljali licenirstva La Omer dolazi u zejfi Kaže tako ti Allaha, Ti znaš imena munafika Jer sam li ja munafik Poslani mu reku da će biti u dženetu Straga Kod ko naš čovjek ne posti Ne klanja, psuje, krade Kaže kakav si musliman Kaj najbolji sam ja Srce mi je bijelo, čisto, kako sagoreno ulje crno I kaj ja sam ti najbolji na planeti Nemamo dijela, a ne bojimo se licemirstva Oni imali dijela Imali djihad, imali noćni namaz Imali tilavet, cijelu noć plakali I bojali se licemirstva Mi nemamo ništa Valah i nemamo ništa Ja kad čitam te primjere Poželim da sam prašina Koliko se smatram maleni pored njih I onda dođeš čovjek Koji nema ništa Misli da će direktno uđenet Zato čitajte ove tri kategorije ljudi I vagajte se Gledajte ima ali vas gdje u tim opisima. Također, vraću moja draga, kako postići savršenstvo duši? Čovjek kada čita Kur'an, Allah zna da insan zauze dunjavkom. Ali kada se družili s Kur'anom, vidjeli bi da nam Kur'an na više mjesta govori o smrti. A to da odgaja ljudsku dušu. Čovjek kada zna da će umrijeti, To odga ja nego neće biti nepravedan. Neće slagati, neće biti nepokoran, zašto? Jer zna da će umrjeti. Zato kaže Uzvišeni Allah na višem mjestu u Kur'anu: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", svaka živa duša i svako živo tijelo će smrt okusiti. Svi ćemo otići. Ja znam kada bi nas neko sada pitao, "Jeli svi umreti?" kažemo: "Hoći" ali šta radimo dijelima da se pripremimo to je pravi odgovor Do, dolazi Božijem poslaniku čovjeku na i kaži Allaho poslanit će kada je sudnji dan ali poslanik šta ti imaš kada je sudnji dan postavljamo drugo pitanje kaže, a šta si ti pripremio za sudnji dan to je ispravno pitanje postavimo sebi pitanje jesmo li spremni za smrti mi ćemo otići Ako danas ne umriješ, umrijećeš sutra sigurno. U smislu, budu, moraš umrijeti. Ali šta si pripremio? Nije bitno da znaš kad ćeš umrijeti. Bitno je da znaš jer ja spreman za susreca Allahum subhanahu wa ta'ala. Također, čitajući Kur'an, odgajamo svoju dušu da čovjek kada ga zadesi musibet i nesreća, a to kada počne praktikovati vjeru. Ja svima kažem... Ja nikada nisam čovjeku koji je došao i počeo u prajko tjeru mu, obraduj se, od sutrati sveru uđe idu ispred tebe. Ne. Znaj, kada kriniš vjerom, putem vjeri Allah će te iskušati da vidi tvoju iskrenost. Kaže uz višin Allah subhanu wa ta'ala u suri Rum Elif la min Ahasiben nasu en jutraku en yakulu amena wa hum la juftenun Mi se ne budi, da, da će biti, biti ostavljeni, da samo kažem vjerujemo A da neće biti iskušani Da vidimo iskrenoste tvoje namiri Božijim poslaniku alih i salam dolazi ashabi Božijim poslanik na, naslonuo se na kjabu Pritisci, bojkot kurejšija Kaže Allahu poslanici, zašto ne doviš, Zašto ne doliš da nas pomogni? Kaže Allahu poslanik alih i salatu wasalam Doista ljudi koji su živjeli prije vas Znalo im je se desiti da čovjeka dovedu Stavljaju stavlj, stavlj mu testeru Žavu na glavu I prerežu ga na dvije polovine Ali ga kaže to ne bi Odaljilo od njegove vjerije Drugo su kaže znali Uzeti željezna kliješta i češljove I kidati mu meso Do ga ne bi ubili Ali kaže to ga nije odvratilo od njegove vjerije Tako mi Allaha kaže Allah će ovu vjeru uzdići Ali vi požurujete Pogledajte iskušenja Nas niko nije pljunuo, niko nije udario, nikoti ništa nije uradio i svakim danom imamo se više popuštanja u vjeri. Teško nam biti od odabrane skupine koja ide prema dženjetu. Dosadilo nam. Zato kažem u braću moja draga, oni koji krenu putem istine neka znaju da će biti iskušani. Da bi se potvrdila njnova iskrenost. Također odsvarim koju će odgojiti ljudsku dušu. Ješte, braću moja draga, da čovjek, čitajući Kur'an, dobit spoznaju da je put dobročinstva, put srlošenstva duši. Znaju ljudi koji radi u dobrotvornim organizacijama, koji su poznati po hajru. Kakav je osjećaj duše onog momenta kada uradiš insanu hajru? Ne da si mu nazove tako i kaže, hajde dođi, Da poguraš auto, a ti ga, oj, černije, brate, platio će vape, moram ga danas pogurat. A inače, nek te gura čača. E ti, tadaj, tebi mrsko živit, ali da ti odeš u ime Allaha, ti kada bi guru to auto, kada bi se vraćao kući, ti ne osjećaš da hodiš po zemlji. Zbog dragosti, zbog širine u grudima, to odgaja ljudsku dušu. Zato Allah Žršanu na više mjesta u Kur'anu kaže... Wallahu yuhibbu almuhsinin. Allah voli dobročinitelje. Treba li čovjeku veća satisfakcija za dušu da kada to radi zna da ga Allah tada voli. Zato braćo moja da da čitajući Kur'an hoćemo spoznati osobe kojima treba činti dobročinstvo da bi dostigli savršenstvo duši. Prvo ko? Roditelji. Mi nažalost živimo u vremenu Mama kad te zove, kad vidiš njen broj, padne ti mrak na oči. Ali kad te zove neki ahi, o, Jesse, hajmo na kiku, hajmo gore, hajmo na svadbu, hajmo na izlep. Ma, nema, on je spreman ko puška. A kad mama zove, kad babo zove, a šta li hoće, matora, sad da budate? Halo! Allah Želešanuhu šta kaži? Ola tekulehuna, uff. Ne morim kazati ni uff ne smiješ, mami mi babi kazati, uh, to je vjera to je din to je svršenstvo, to odgaja ljudsku dušu, Allah da žudiš za onu maminom dovom, vallahi Nema slađeg momenta u životu nego da ti mama kaže i bavo, sine, živ, izdrav bio, Allah mi te čuo Allah te obskrbio vallahi, ta doba je vrednja odunjavka i što i na njeme Zaslužite te dove, dok su ta vrata još tu. Koliko ljudi dođu pameti kada babu zakopa, kaže, bogami, bogami sam ja zakazu bio kod mami i kod babi. Eh, gotovo, otišli su. Druga kategorija ljudi jeste pomaganje siromaha i hudovica, žena koji nemaju mužere. Hadis kod imama Buharije, da neko ne pomisli, ovaj predavač je se puno umorio od putovanja, pa na mapu Krišnje hadise citira, hadis je kod imama Buharije, kaže Allahu postanik, onaj ko trči i hvoda i radi da bi pomogao siromahu i hudovici, on je kao muđahid na Allahovom putu. Ili je kao onaj ko cijelu noć klanja i svaki dan posti. Allahu akvar, pogledajte, pogledajte Islama da pomogniš siromaha i da pomogniš ženu Hudovicu kao muđari na ovom putu, on tamo gini Juriša, snajcrga gađa ti ovamo odneteš samo 25 kila vrašna i vas dvojca isto ali treba odgojiti dušu Treba odvojiti od ostalih protjeva, treba zadnje trendove, mobitela, pratiti hudovice, nek se snalaze, nek po Facebooku pišu tamo da su potrebne, ne bili kakav se insans milovo da im da nije. Treća grupa insana, ja znam mene puno počinje su kritikovati, morat ću umanjiti da branim prava ljepšeg spola naših sestara. I zaista moram, jer više su mi počeli da prijetne sinovce, sam u zemci mu roza grnuti rukave, reko ako me napadne da se mogu bramiti. Allah zašanu kaže u Kur'anu وَعَشِرُوا هُنَّ بِلْمَعْرُوفِ Prema njima se, prema ženama, lijepo obhodite. Taim keribtumu hunna ta fa asa an takrahu shay'an waj'al Allahu fihi khayran kaje Allah je ršano prema ženama se lijep podite a ako vidite kod nje nešto loše strpite se kaže možda će Allah baš u tome što je loše dati hajr Allahu ekber kodna brat kaže žena mi je mašallah te barka la kos habika Ali ma samo kaže jednu mahanu. Šta je mahana, braćo? Kaže malo je punija, malo je debla. Ženo kaže ja ću mora džentman nekenkku. Ženo moraš tebe razves. Pa šta ćeš ti od manekinke? Eh kaže ma nekenkke imaju dva fina tvoista. Prvog godišnjice Drugo, lako je je hraniti, jer neki dan čitam jedan tekst, kaže a neke nike jedu kartone. Ima neke nike položiš kartona, to i ona ha vidi i jedi. Kaže ovo, što je malo puna, ženo, Allah te uputio. Četiri organizacije te ne mogu nahraniti. Pojde, sve živi. Ovo, ali što je hajirniku kartona joj nakupim i sveća položim joj to i ona jede i kaži izgodna mi fina prigorča ona za dvi godine na kartonu ali nema veze i naći u sebi drugu strati se Habibi možda ta što ti je mašala čubokar sutra kad dođu lopovi dođu lopovi ti pobjedeš potstvo od strate a žena lopova uglavna neka je Habibi neki razbija strati se malo drate Dobro, nasmijali smo se idemo dađe. Kaže Allah, Bosanika alaihi salatu, sad ja smijem spustu kave, jer nikom ne ima. Kaže Allah, Bosanika mu'min, njega vole i on voli. Pogledajte te duši. Imate ljudi, on mrzi do podne sebe. Do podne sebe i su planetu. On ide na mrgođen on ide stisnut, njemu su svi krivi na planetu. Bosanika kaže, mu'min, voli. I njega voli i nastavljao, kaže, o hajru men ola hajrafi men la jelaf ola jule finina, kaže, dobro onome koga ljudi ne vole i ko ne, ne, ne voli i kaže, najbolji među vama su oni koji najviše koriste ljudima a ta korist, rekli smo da je vezana za unutrašnje stanje i dušu čovjekom pazite islamu, pazite ljepote u islamu se dela veduju po namirama kao što kažu određeni učenjaci sve dok nijetiš, hajr, ti si u hajru Zaipa is tako. Ne može nijetiti hajr osim insam čiste duši. Kaže Allah poslanika alaihi salatu wa salam, čovjek kada se razboli, hadis opet, gdje? U Buhari. Čovjek kada se razboli ili kada negdje odputuje, jer poznato je da na putu čovjek ima problema i ne može obavljati badete. Kaže čovjek kada se razboli ili kada odputuje, meleke mu upisuju sve što je radio dok je bio zav i dok je bio kod kući. Allah atma. Godinu dana postiš, ponedjeljak i četvrtak. Nakon toga se razboli šest mjeseci u bolnici. Melek, ti gore gruhaš, rižu u bolnici, dobra hrana. Ponedjeljak, došla koka. Ti se na gruho, a melek piše i postio. Zašto? Zato što Allah zna, ti da si bio zdrav, ti bi postio. Zato nije ti hajž. I u islamu se djela vredno i uproporcionalno. Svodno koliko imaš. Čovjek ima Marku. I uzme tu Marku i dadne sadaki. Šta je dao svaki metak? Drugi ima deset miliona i on ti da gdje deset hiljada i ide sutra kroz varšašu ko paun. Vako, uuuu, dao sam deset hiljada. Ali im je od deset miliona ti nisi dao feninge. Ovaj dao miskin sve. Zato poslanik kažu u vjerodosvenom hadisu pretekao je dihem stotinu hiljada dihema. Allahu akbar. A sahavi puni želje. Kažu kako Allahu posljedin će? Da jedan dirhem pretekne sto hiljada. Kaže Allahu posljedin. Čovjek je imao samo jedan dirhem, pa ga dao. A čovjek drugi je kaže, imao gomilo i metka. Pa je zagrabio. Pa je to bilo stotinu hiljada. A ostava gomila. Kaže ovaj dirhem je to pretekao sve. Zato kad imaš deset maraka. Allaha mi tada dat mi. Nemoj čekat. Vallahi, ja sam slušao svojih ševova gde kažu Nemojte se zavaravati da ćete davati sadako kad imate puno. Nećete davati kad imate puno, ako se ne naučite davati kad imate malo. Imaš deset maranka, dadni Marko, ona ti nako i nako otića, bivi u poruke, otiđe u taluke otiđe u Pepsi koji će pojeti bu, bu, bu, bu, bubrede i to je to. Dadni Marko na lavom putu dao si desetinu i metka. Ona i milionir tebe da bi stigao koliko treba dati. Dadni, kad imaš mala, odvor od svog srca također od stvari kako postići svašinstvo duše jeste samo obračunom. Da se čovjek malo sa, o, samo obračunava sam sa sobom, prije nego ga drugi počne obračunavati na sudnjem danu. Kaže se u vjerodosljenom Hadisu da lavo sa neke jedne pilke sjedio sa shavnom. Pa im kaže sada će ovdje izići iz ovog čoška čovjeku i netlija, Pa je izišao čovjek Lijepi pokašeni bradi Od abesta pa i prošao Sutra isto tako Treći dan isto tako Pa je jedan od azhaba koji se zove Abdullah ibn Ahmad ibn Elas Krenuo za tim čovjekom Davidi vidi ko je taj džennetlija Za koji je poslanik Muhammed Koji ne govori po hiru svome Kaže da je džennetlija Kaže pa sam otišao za njim do njegove kuće I kaže bradi moj brati Ja sam se sa svojim babom nešto proturječio, rekao sam da neću kod njega noćiti tri noći. Mogu li kao brak musliman kod tebe noćiti tri noći? Kaže bolju, a on je došao, šta, da vidi? Kaže pa sam pratio ništa, više i batata nema nego mi ostali ashabi. Klanja, posti, zikri, noćni namaz, sve nešto u granici, ništa nešto ekstremno da bi zbog toga ušao u dženetu. Kaži, kad je završilo tri dana, ja njemu kažem otvoreno, dragi moji brate, čuo sam poslanika da kaže to i to, ja sam tebi rekao ono samo da bi vidio koje dijelo radiš. Pa sam vidio da nima ništa posebno. I ovaj mu kaže, to je ono što se vidio, ništa, ja tako živim. I ovaj krenuo, sada ništa mu nije jasno. I onda ga on zove, kaže, dođi imane, šta sam se sjetio? Ja, kaže, svaku noć kad leknem, svodim račune. Ja, kažem, u svojim grudima nema ništa, ni prema kom je od vraće muslimana, la ilaha ilaha Pogledajte duši, pogledajte duše koja ga je uvela u džennet. Zamislite, Allah, prvo moju. Mislim bi neko sad mogao pročitati sve što ima na mojoj duši, na mom srcu. Vi bi onda pobjedli kod ko najzaraženijeg čovjeka na svijetu. Zato što su naše duše tjesne, prljane, zaprljane grijesima i nokim drugim stvarima. I kaže ovaj Asaba Abdullah ibn Amr, kad mu ovaj to rekao, E tada je kaže ono što mi ne možemo. To je teško dostići. Samo obračunavanje, brakšu moja i sestre, Allah Žešanu kaže u Koranu o vjernici. Bojte se Allaha i neka svako gleda šta je za sutra pripremio. Gledaj šta si za sutra uradio. Nemoj dozvoliti sebi da živiš da ne znaš zašto živiš. Nemoj dozvoliti sebi da sebi ne postaviš pitanje a šta sam ja? Ko sam ja? Gdje idem? Šta radim? Je li ovo dovoljno? Ispitajte se. Nažalost, mi imamo jedan problem sa brakvičarima djerini. Brat! počne klanjati 50 godina naučio Sufaru I od tada do sad zaboravio harkove. Sato što se ne druži sa Koranom. Sestra se pokla pri petnijest godina, danas sam zna tri sure. Kula uzrabi tele, kula uzrabi nas i kulu Nemamo kontinuirano preispitivanje. Dokde sam stigu, šta radi? Jesam li ostavio loše mahane? Jesam li popravio određene stvari? gde sam uznapredovao u svome duhovnom smislu? Da li sam zaplakao ikada? Da li sam pomogao komšiji? Da li klanjam noćni namaz? da li pazim roditele i tako dalje. Da ljudi oko tebe primijeti napredak. Bojim se da imamo prezasićenost, da su ljudi stali. Zato, braću moja draga, da obnovimo ugovore sa uzvišenima Allahum subhanahu wa ta'ala. I prezadna stvar čime čovjek može odgojiti svoju dušu jeste, braću moja draga, da čovjek Postiže savršenstvo duši koje znaju oni koji rade na lovom putu pozivajući druge u hajv i u dobro. Vjerujte, ne postoji slađi moment od momenta kada vidiš čovjeka koji kaže da je popravio nešto u svome životu zbog sebeba toga i toga čovjeka. Da je čovjek počeo klanjati, da je krenuo putem koji vodi ka dženetu. Breče moja draga. Ja sam ubi, živite kako je sada napolju polju hladno. Ali bez obzira svi oni koji znaju plivati, sada kada bi vidjeli čovjeka, musliman ili nemusliman, da se tuši, svi bi mi iskočili da ga spasimo. I što je dobro. Ali koliko je ljudi koji umiru u kufru i nemjerstvu, i mi, aj da kažemo, ne radimo ništa. Zašto smo ljubomorni na taj džennet? Džemlje prostranstva, džemlje su kao što su prostranstva zemlje i nebesa. Uzmite malo, ja sam pokušao malo tražiti tamo po internetu da vidim kolika je jedna svjetlosna godina. Pa kada vidite šta učenjaci astronomije kažu udaljenost od zvijezde do zvijezde stotinu hiljada miliona svjetlosnih godina. Jedna svjetlosna godina je toliko miliona, miliona. Sve je nešto u milionima. A to je sad ono miskinu što su oni vidjeli malo tu, ne vidim dalje odnosa. Džennet, prostranstva dženneta su prostranstva zemlje i nebesa. Nemojte biti škrti na džennetu. Pozivajte ljude. Allah poslani kaže Ali radijallahu t'alanih u vjerodosti u Hadisu, kada ga je poslao na Hajber, kaži da Allah tvojim sebebom uput jednog čovjeka u Islam bolje je nego blago crvenih deva. U to vrijeme najbolja valuta je bilo crveni deve. Zamislite Allah, pogledajte nas koliko smo mi dobri muslimani, evo sad ću vam ja dati ispit, meni i vama, da neko dođe sad tamo, parkira crvenog merđana, zadnju tipu i kaže, ko dovede jednog muslimana da je primio istan evo mu merđane. Allaha mi sevišnji, ne bi imali vremena uve ceći, mi bi tutu nosali za sobom, samo bi ljudna, haj Allaha ti u džanju, da merđana provozam, Allaha ti sevi. Gdje se bi ti ovdje postavio sebi vako, ne bi spavo, hajde ljudi u džanju, samo da merđana provozam. Ali kada se radi o valute ahiretskoj, još koziv komrta do tada. Da emerjana malo da provuzam limariju, da gruzdel da uzi i završena stvar. Prolaznost, ali nema vesi. Sad to kažem braćo moja draga, pozivanje ljudi u hajr. Allahu tasali kalej se salatu selam kaže čovjek kada pozove nekog u hajr i on to počne raditi, imače taj koji ga je pozvao nagradu onoga koga je pozvao, a da se od njegove nagrade neće ništa umaniti. Tina ljude, Allah, čovjek ne zna što Kur'anu. Ajde taj ja naučim nešto Koranu. On sutra uči, ti fino na Facebooku sa sestrama se dopisuješ. On tamo uči, siroma ti ga prevari, on uči i fino, sve se vapi što on uči imaš i ti isto to tolko. Nauči nekoga nečemu. Prenesi prop, je teško da kažeš nekom je, lijepo je postiti sutra je dan arifata? Besplatni je poruke, imate sada oni kamio, nekih programa besplatni, nikada ti neće doći poruka od nekoga sutra je dan arifata što ne postite. Jedan da postiji zbog besplatne poruke, pa to je učinak. Kaži ponedjeljak i četvrtak, ako postima takvu nagradu i mnogo drugih stvari. Toliko je dava, toliko je misionarstvo olapšano, Ali mi, siromasi, od onog interneta ne znamo ništa osim tove ja ono što ne velja na njemu, osim velike manjini. I na kraju, braću moja draga, duša koja se odgoji kroz Kur'an, dosti je savršenstvo, izuzetno se boji i pazi nepravdi. Duša koja je izuzetno niska, ne razmišlja o savršenstvu, ne boji se nepravdi pa što voivine velikih nepravdi na državnim nivoima na pojedinačnim na porodičnim muž nepravda prema ženi žena nepraveda prema mužu i tako dalje čuvajte se nepravi kada bi neko sastupio ajete u Kur'anu koji govori o kaznama i šta sreća na dunyahu i na ahiretu one koji su nepravedni vjerujete da bi dobio jednu veliku knjigu Nepravda i zulm su opasni. I znajte da će nepravednik, onaj koji je zulmčar, biti kažnjen na dunjalu ku pri ahireti sigurno. čuvajte se dodi onoga komi nepravda učinjena. Allahu poslanik Ali selam kaže u jednom hadisu: "Boj se dodi o Muaze, boj se dodi onoga komi nepravda učinjena izveđu njega i Allaha." nema zastora u nekim rivajetima pa čak kažem makar on um, bio nevjernik nepravda se ne može činiti nikomi ni živimo u vremenu velikih nepravdi zato braću moja draga čuvajte se ove opake bolesti, ja ću samo na kraju spomenuti nekoliko rečenica rezimirano ovom našem predavanju snagom Korana do savršenstva duši dvije možda najbitnije stvari jeste činjenica da znamo zašto živimo Da znamo da živimo, da smo stvoreni, da obožajemo Allaha, to nam ne negira da budemo što hoćemo u životu, ali da svoj život moramo ograničiti šelijetskim granicama ispoznaja uzvišenog Allaha je izuzetno dobar put da čovjek odgoji svoju dušu i da postigne savršenstvo. Molim Allaha Đelešanu da vas nagradi. Molim Allaha Suvhanu wa ta'ala da učini naše duše duše koje strini ka savršenstvu. Molim Allaha Suvhanu wa ta'ala da ne bude mirosti na sudnjim danu. Molim Allaha Đelešanu da pomovi našoj vraći muslimanima magdje bili, naročito našoj vraći i sestrama u Siriji. Mu'lima الله ajduh wa shanu, tanam budim il vasilna sujim danam ila khair subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ashadu e in la ilaha illa ente,